Vi skal fight in the Vi vil om til behaget i rejse. Velkommen til programmet Hitlers Æsenøer, et program om bøger om den anden verdenskrig. Mit navn er Jan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 In all the skies of Europe at war, one squadron only is flying. Enemy coast ahead. Their task, to breach the great dams of the Ruhr Valley. Tonight, they are 617 Squadron. Tomorrow, the world will know them as... Tomorrow, the world will know them as the Damp Busters. Verden vil lære denne eskadrille nummer 617 fra Royal Air Force at kende som dambusters, eller Damningsbryderne kunne man oversætte til på dansk. Lysbåndet, vi hørte her, var fra en meget berømt film, The Dambusters på dansk: Mørkets Eskadrille fra 1955, der fortalte historien om den heldemodige eskadrilleschef Guy Gibson og hans eskadrille, der ødelagde to tyske dæmninger ved Broerdistriktet, som siden oversvømmede store dele af de industrielle anlæg, og fabrikker, og kraftværker, og mine og meget andet, der var i området. Desværre gik det jo så også ud over i hundredvis af civile tyskere og i øvrigt også sovjetiske krigsfanger. Operationen den hed egentlig Operation Chastis, og Shastaise kan oversættes med tugtelse, revselse eller afstraffelse. Og det mente britterne jo nok, at tyskerne kunne have godt af her i maj 1943, hvor man havde planlagt, at operationen skulle udføres. Fordi vandet på dette tidspunkt i året stod allerhøjst i dæmningerne, hvorfor oversvømmelseseffekten jo også ville være størst. Den kendte journalist og redaktør til en lang række historiske bøger. Det er det virkelig en lang liste. Og de handler, de fleste af dem, om 2. verdenskrig. Han hedder Max Hastings. Han udgav i 2019 på forlaget William Collins bogen Operation Shastise med undertitlen The Dam Busters. Og til at tale med mig om bogen har jeg igen inviteret dig, historiker Sten Andersen. Du er seniorforsker og arkivar ved Rigsarkivet, og så har du Medvirket i programmet, det betalte om britternes fiasko i Nordnore tilbage i 1940, og om din egen fremragende bog, Der er intet for for Danmark, der beskrev forholdet mellem Danmark og stormagterne frem mod den 9. april 1940. Sten, velkommen. Mange tak. Jeg har under min tilrettelæggelse af programmet fået det indtryk af, at øh, der findes øh, mange danske drenge, øh, drenge i alle aldre, der har været særlig fascineret den her historie om britiske fly, der i ly af mørket sprænger tyske dæmninger i stykker. Er du blandt dem? Det vil jeg jo godt øh, vedstå mig i denne sluttede kreds blandt dine lyttere. <laughs> Æm, jeg har jo tilbragt rigtig mange timer på, på Royal Air Force Museet i Hændern. Øh, Som ligger det vest for London? Vest for London, ikke? ja. Og, og mit første møde med, med Operation Chastise øh, er i en alder af syv år, hvor jeg kigger på min fras album, hvor jeg kan simpelthen se, at han har været ved mønedæmningen. Og, og jeg sidder og kigger og er fascineret af det. Og derefter dykker jeg ned i historien. Der faldt jeg simpelthen i, i upkeep kan man sige. Øhm, og opkeep det skal du lige forklare. Ja, det, det bliver den bombe, som, som, som, øh, som, øh, øh, som vi kommer til at tale om nu her, som kommer til at spille en helt central rolle. Øhm, og øh, jeg kan også godt tilstå, at jeg har en øh, min yndlings te kop derhjemme, har jeg købt på Royal Air Force Museet. Når man hælder varmt te i den, så afslører den så operationsplanen. <laughs> Okay, okay. Ja, det er sådan lidt nørder og sådan noget, men det her det er jo en, en historie, ja. der, der spiller en meget stor rolle i den ø, britiske selvforståelse som ø, de bedrifter, man begik under 2. verdenskrig. Det, det er sådan meget, meget, altså det, det, det er de juvelerne, det her. Ja, og man kan sige, hvorfor, hvorfor spiller den her så stor en rolle? Fordi man kan sige, det her det er et bombetok en nat. I maj 1943, og man kan sige, og fra, fra, fra 1940 frem til 1945, så er der jo hver nat britiske unge mænd, som kravler ombord i enten Lancaster eller Halifax eller short stølling bombermaskiner og flyver på farlige bombetogter over, over Tyskland. Men man kan sige, at det her bombetogt har fået en helt særlig status, dels på grund af at, at, at de særlige omstændigheder omkring det her angreb, men det er også fordi, at man kan sige, hele tiden den bombekampagne, som, som, som briterne fører, altså med bombninger, fladebombningerne af tyske byer, har jo været til diskussion efterfølgende. Og blandt andet sådan en, som, som chefen for Bomberkommand, Arthur Harris, har jo været en omdiskuteret skikkelse. Det var han jo allerede, allerede under krigen, og har særligt været det siden 1945. Men man kan sige, at det her angreb her, kan vi sige, er sådan en, en isærklasse, et, et, en specialoperation operation, og udmærker sig ved, et præcisionsangreb. Og, og det er sådan, det er det, hele operationen, Øh, og den måde, som den bliver udført på, øh, har en, en mytisk karakter, som, som jo taler til os. Øh, og der, der, den er, den er mytisk, og der er blevet skabt en masse myter omkring det. Og man kan sige, at Hastings bog, som vi skal diskutere i dag her, tager jo hele den her fortælling og dypper den ned i et stort syrebad. Mm. Og siger, hvad er der? Altså, han går til kilderne og siger, hvad, hvad er, Og han fremlægger jo en fantastisk analyse af det her. Og hvis man, hvis man skal læse en bog om, om, om Operation Chastise så skal man læse Max Hastings bog. Fordi vi får afkræftet en række af de der myter, som blandt andet er blevet skabt af den her film, som, som du indledte med. Ikke? Og den er jo så ikke udkommet på dansk, det kan være, den kommer på et tidspunkt. Det er vi øh, håbe på. Altså. Men, øh, men jeg kan allerede nu fornemme en, en, en vis begejstring for Max Hastings bog. Ja, Max Hastings er øh, i mine øjne jo en, en fantastisk øh, historiker og journalist. Øh, I sig selv er han jo en legende. Uh, han har jo også været krigskorrespondent i mange år. Uh, nogle af lytterne vil måske huske ham som, som krigskorrespondent på, under Falklandskrigen. Uh, hans reportager skrev sig ind, og han har haft uh, stor indflydelse på vores, vores forståelse og vores billede af Falklandskrigen. Og han har jo selv skrevet et, et, et uh, afgørende værk om, om uh, Bomberkommands uh, bombeoffensiv uh, i uh, rette mod Tyskland altså i perioden fra 1940 til 45. Et, et værk, han allerede skrev i 1979, så ja. det, er nogle, det, det, det, det er jo mere end 40 år siden. Ja. Og, og så kan vi også bare lige for nævne, at vi har behandlet en af hans bøger øh, i, øh, i programmet her med Lars Barnstroe, øh, Generalsekretær øh, for Atlantas sammenslutning, hvor vi talte om hans Secret Wars, altså hvor han beskrev og analyserede efterretningstjenesterne fra fire lande, og sammenstillede dem, og hvor dygtige de var, og deres bedrifter osv. Ja. Og, men jeg kan sige, at den her bog, den, han, han, øh, han arbejder jo systematisk med, med kilderne og, og undervejs, og, og hvis jeg vil bare få dig lytterne til at gå ind og læse bogen, og der kan de jo så se, hvor han jo gentagende gange siger, at det kan vi faktisk ikke sige noget om, og det, det har vi troet tidligere, men, men øh, kilderne siger sådan, og han har jo udover de skriftlige kilder, som han benytter sig af, så har han jo øh, hvad arbejde med det her øh, felt her, jeg har jo interviewet øh, en række af de her nøgleaktører. Nu er du jo dansker, øh, ja. og du tilstår en vis begejstring indledningsvis, men du er også historiker. og ja. Det vil sige, du, du kender til det der med kilder og så videre. Så hvad kan vi rent faktisk øh, få bekræftet, uanset hvad, hvad man har positivt tiltag til det her? Æh, holder han balancen? Er han stadig for venlig overfor britterne, som jeg tror, man har lidt indtryk af, hans forgængere, hvor måske var? Øh, Tør udfordrer det her klenodia af britisk heroisme og... Og, og, og teknisk snille, fordi det er jo også sådan en, en, en hyldest til det tekniske snille, sådan en operation her, når den lykkes. Ikke? Nu, Max Hastings er jo brittisk. Det, det er han jo. Ja. det kan vi og, jo ikke fra. Og han er, han er jo helt klart også en, en patriotisk øh, men Så altså, jeg synes, han finder en fin balance. Men, men jeg, jeg er ret sikker på, at hvis jeg skulle have skrevet bogen, så vil jeg. Har været mere kritisk. Jamen, jeg vil have været mere kritisk. Okay. Altså, og du kan også sige, altså Grunden til, at det her det hele det lykkes, det er jo ikke kun fordi, at det er en genial plan og, og en, en, en en en sofistikeret avanceret bombe, der også helt spiller en enorm stor rolle i det her, at det løb faktisk lykkes. Og det hele den her operation bliver jo kun gennemført på et hængende hår. Ja. Altså, altså, men det kommer vi jo til. Det vi. skal ikke foregribe konklusionerne, men, men, øhm, og, og, og, ja, altså. Jamen, det, det bliver også præsenteret som sådan et, et, et hvid undervåben, den her opkibbombe. Og den bør vi også diskutere, fordi er det virkelig det hvid undervåben, som, som det er blevet gjort til sidenhen? Altså, man kan sige, at bomben bliver udviklet, mens besætningerne træner til operationen. Altså, vi kan groft sagt det sige, det, de anvender den 16. Maj om nat, 16. og 17. maj om natten, der, det er jo faktisk kun en prototype. Det er jo ikke et våben, der er testet. Men... Og men den er jo så enestående, så de, de, de genbruger den faktisk ikke, det våben, efterfølgende. Nej, det er jo også... Det er jo Og det, <laughs> det, det, det... det er ret, det Og det også, det skal vi måske lige vende tilbage ja. til i afslutningsvis, ja. fordi hvad, hvad sker der efter øh, de her dæmninger er blevet smadret? Men... Øh, man kan også tale om bogen her. Altså, altså, han er jo varegrundig. Ja. Og øh, han går sådan i meget detalje om de enkelte personligheder i skadrillen. Der er selvfølgelig nogen, der skiller sig mere ud end andre. Man er interesseret sig mere for piloterne måske. Øh, og hvis nogen har nogle særlige personligheder. Øh, en, en reargunner, sådan en, der, skyder, der sidder i... Nu var der så ikke sådan en akterskytte med den her gang, for det havde man ligesom pillet ud. Nej, det er akterskytten med. Ja, med. Ja, ja det, er, det, er, det kan vi sige Det er, er, er midt som sidder op på, på midten af Fussel Larsen eller af... Og fuselarsen, de det er skrovet. på på landkanten. Men så, der kan måske være en, en navigatør eller et eller andet, der skiller sig ud. Men det er, det er specielt piloterne, der er fokus på her. Ja. Og de, og de og det er jo også officerer, og det handler også om, de ryger, eller om de drikker, og om vi de render efter damer, om de er religiøse, og hvilken social baggrund de har. Det bliver selvfølgelig mere og mere interessant, som tiden mm. går her, og og det, det, det er jo sådan en britisk-amerikansk tradition det her, ikke? Ja, det jo, men man kan sige, at det, det er jo en fascinerende fortælling på den måde, når han, når han hæfter sig ved de der forskellige Og Vi kan sige, det er jo en smeltedigel, fordi vi har, vi, har, vi har britter fra arbejderklassen, fra, vi har britter fra public schools, vi har nogle kandidater kan fra Eton. Der er en, der er gået på Eton. Ja, ja. Og så har vi, vi sønner fra, fra forældre fra, fra Australien, og så har vi ovenikøbet også en ærkeamerikaner, amerikanere, mm. som jo øh, også tør stille sig op og, og kritiserer Guy Gibson. Og så går han jo også meget op i, om de har haft sex, eller, eller altså det, om, de, om de gik i døden som jomfru, og det, det synes jeg også, at han vender tilbage til. Ja, det, må, det, kan sige, det er jo så. Her må vi bære over med Max og det må, være, det, må være, det, må være, det må være det, som britter tænker på. Ja, så, ja. Så, øh, altså en tekst afslører også meget om forfatter. Men jo. det her med at, at smadre dæmninger i distriktet der er en masse af flåde. er jo i sig selv en flod, skal vi huske på. Ja. Vi taler meget om Råddistriktet som en distrikt, men Ru er en af en flod, der løber ja. igennem, og der er en masse. Biflåde, det er en til, til rigen, så vidt jeg husker. Øh, og, øh, og det her med at smadre tyske dæmninger, øh, det er faktisk noget, som de har tænkt på ret længe. Altså, mm. de har haft planer om det her, allerede før krigen. Mm. Hvorfor var det, det var sådan, det var der et oplagt mål at, find, at, at smadre de dæmninger. Hvorfor var det så oplagt? Jo, altså man kan sige, de første, som Max at de første planer faktisk bliver formuleret allerede i 1937, altså allerede inden krigen er brudt ud. Og det er jo, det er jo ret interessant i sig selv. Øh, man kan sige at smadre dæmningerne, altså man kan sige, hovedfokus er og øh, smadre de hydroelektriske værker, som de her dæmninger udgør. Og hydroelektriske, ikke sådan noget. vandkraftværk. Vandkraftværker, vandkraftværker. Mm. Det er, ja vandkraftværker. Der producerer elektrisk Strøm Pro produceres strøm, som bliver brugt til rustningsproduktion i rørdistriktet. Mm. Øh, og så kan man sige så er det, det er punkt nummer et. Øh, punkt nummer to, det er at ødelægge vandet. Og det kan man sige, fordi du skal bruge 150 tons vand til at producere et ton stål. Så vand er en ressource i den her sammenhæng her. Og hvis du simpelthen kan fratage rurdistriktet adgang til vand, så kan du simpelthen hæmme, dels ved at tage elektriciteten, du kan fjerne vandet, så kan du simpelthen stanse øh, stålproduktionen. Og 70 procent af tysk stål og panser, Øh, blev produceret i rurdistriktet på det her tidspunkt. Hvorfor gør det det? Fordi i dag producerer man jo ikke så meget stål, som man har gjort, og det er jo jo fordi, det, der var kul i området. Der, der, der, der, der er kul, og så kan vi sige, så, så har man jo er, der er simpelthen et, et, en simpelthen en klynge af, af, af tyske rustningsvirksomheder, øh, som er opstået omkring de her kulminer i rurdistriktet. Det er simpelthen det tyske, russiske industribælte, det ja, ligger lige ja, her. Ja, industribælte, ja. Og det har det gjort siden 1870'erne-80'erne. Ja, så... Så, øh, så det er derfor, er... Altså det er, Det er et hovedmål, og det, det, kan vi sige, det, det, det er et lækkert oplagt mål. Og man kan sige, at detaljeplanlægningen omkring det her begynder jo allerede i 1940, hvor man jo også i Storbritannien jo opfører en, en miniatyrkopi af Månedæmningen. Og, og Barnes Wallace, som vi kommer til at tale mere om, jo gennemfører de, de, de første testovervejelser omkring det her, hvordan man ville kunne smadre den her dæmning. Og ja, de her mønedæmninger er jo den, den, den store dæmning, mm. øh, og så er der to andre dæmninger, man også forsøger at, at ødelægge. Det vender vi tilbage til. Øhm, de militære motiver, er der, dem kan man jo måske godt få øje på, ødelægge noget rustningsindustri, i hvert fald forhindre. det. Politiske motiver? Øh, man kan sige, at de her dæmninger her er jo opført i perioden øh, fra, fra 1908 til, til, til 1914. Øh, og, altså før første verdenskrig ja, ja, før første verdenskrig Men alligevel så, så er det jo, det er jo tyske prestigeprojekter, øh, og, og man kan sige, der vil jo også være et man vil jo sende et klart politisk signal til, til, til Berlin, at vi fra britisk side er i stand til at smadre jeres industri Og vi er faktisk også i stand til at og, og, og, og tilføje jer ikke bare et, et materielt nederlag men simpelthen også et symbolisk nederlag at vi, vi kan ramme jeres, jeres infrastruktur centralt i Tyskland øh, og, og, og, man kan sige, at, at, øh, og vi kan gøre det med præcisionsvåben. Øh, man kan selvfølgelig sige, at her i 1943, hvor den her operation finder sted, så er der sket rigtig meget med, med præcisionen i forhold til den måde, man bomber på, i forhold til, hvordan man havde bombet i 1940. Øh, så, så præcisionen er blevet forbedret noget. Men alligevel så kan man sige, at den måde, som, som britterne ellers gennemfører deres bombekampagne på her, som, som bomberkommand med Arthur Harris i spidsen, han vil jo have de her store flade mangler. Af tyske byer. Area bombings. Ja. ja. Hvor det handler om at ramme byernes bykerne, øh, ødelægge de huse og hjem, hvor de tyske rustningsarbejdere bor, og så også ramme de der fabrikker. Men man kan sige, det er jo ikke et præcisionsangreb, som, så tit og ofte så må, så er det jo først efter bombardementet, så kan man måske analysere sig frem til, fik man så ramt det her mål eller ej. Og tit ofte må de jo konstatere i hvert fald perioden 41-42. Man har ikke ramt de her mål, man rammer tit ved siden af, fordi det er faktisk enormt svært at ramme de her mål. Men, men så får man forbedret trafsikken blandet med nye bombesigter. Øhm, så, så, øh, så man kan sige, det her angreb her bryder også med, med Arthur Harris' hele hans strategi, hvor han simpelthen siger, det er, vi må simpelthen tage et by for by og smadre dem. Det er den måde, som vi vinder krigen på. Og der kommer, der kommer det her den her operation ind og siger, øh, med en ny tilgang siger, vi bliver nødt til at vi bord fra fra fladbomberdomaget, og så må vi tage et, et, et øh, det delikere nogle ressourcer til at gennemføre et præcisionsangreb. Og det er derfor, at den her operation jo faktisk ikke er en... Øh, det er ikke noget, der er, øh, en plante, der er groet i hans have. Det er bestemt ikke et, et, et træ, der er groet i hans have. Og Arthur Harris gør alt, hvad han kan for at øh, sabotere det her projekt. Men derfor kan han jo godt tage æren for det bagefter. Jo, jo, jo øh, men det, det er en det, helt anden det, snak. Det, det vil han jo også gerne. Og, og han, han omfarner også nøgelagt søren det her og, og øh, efterfølge. Men lad os vende tilbage til det. Bogen har vel i hvert fald to hovedpersoner, og den ene det er Guy Gibson, og den anden er Barnes Willis. Øhm, men mens vi er her, du har nævnt Bomber Harris, Arthur ja. Harris, er der andre, du vil fremhæve her som, som hovedpersoner i, i historien her? Æh, Guy Gibson er selvfølgelig en stor helt, men, men for mig øh, som, som øh, Royal Air force øh, så vil jeg sige, at John Hopwood... Øh, Uh, hans rolle i det her. Altså han, for mig er han den store held. Hvem er han? Jamen, uh, han er en af, af, af de tre bedste piloter i uh, eskadrille 617. Uh, britterne siger jo ikke 617, de siger 617. Uh, uh, han, er, uh, han er en af de bedste piloter i Esker Drilling, uh, og udviser ekstrem heroisme uh, og opoffrelse i forbindelse med det her angreb på, på monogæmningen. Dan Gibson er jo vinkommanderen, Ja. Det er ham der står spidsen for det. Det er ham der er chefen. Ja. Og, og Barnes willis er ulovfinderen. Ja. Øhm, så, men, øh, men, det kommer vi til at høre nærmere til. Nu skal vi øh, høre et øh, lidt længere øh, stykke her. Come over here. I thought of new idea. Mr. Wallace put forward a theory that's too that a bomb can bounce along the water like a ping-pong ball? That's no good. It's too short. You're going to attack the great dams of western Germany. Stand by, everyone. We're going in. It's got to be done at low level. That sounds a bit far-fetched. Looks impossible. If we can surprise them, then we'll play hell with them. Ja, for nogle år siden, så, øh, så lavede man en, en ny trailer til den her øh, film, jeg viste vi indledte med, altså Mørkets Eskadrille eller The Dam Så man kan også høre den her melodi, der kører hen over lydsporet. Det er The Dam Busters Mars, altså en, en, en melodi, der blev lavet til filmen her, og som jo sådan sådan er gået ind i som siger, britisk patriotisme generelt. Øh, som sådan det, en, det er blevet en del af, kan vi sige, af Royal Air Forces øh, militærmusiks repertoire i dag. Og jeg, jeg var på til en fodboldkamp for nogle år siden op i Norge Der er sang public, der publikum den her med melodi. Så det er, sådan, det er sådan en del af som siger, myten om, om britisk storhed. Øh, og det er altså en, en, en, en, en, en filmkomposition. Øh, det vi også hører, det er øh, ham, der sådan set øh, er med til at drive udviklingen. Den her øh, Ole type kalder jeg ham, øh, Barnes Willis, en øh, religiøs øh, familiefar, der øh, egentlig helst vil bygge og udvikle for fra, fra firmaet øh, Wickers. Han er en abuffin. Øh, hvad, hvad er sådan en abuffin for noget, øh, jamen, øh, Sting Andersen? Jamen, han er, øh, kan vi sige, han er en klassisk britisk ingeniør, som, som, er, som, som tænker systematisk, samtidig med, at han jo også er enormt innovativ, og i virkeligheden også meget legen i sin tilgang. Øh, og øh, den her lejende tilgang, den, den kommer også til at spille en, en, en nøglerolle i forhold til, til det her projekt her. Øh, han er, han er ekscentrisk. Øh, vi kan også godt sige, øh, da, selvom vi døber ham i, øh, i øh, syrebad. ikke så, så han er han altså briljalt tænkende, vil jeg mm -hmm. sige. Øh, og og øh, man kan sige, at, at, at det, der klipper til ham, det er også den der innovative tilgang, fordi det er jo ikke kun den her bombeopgib, som han udvikler. Han har jo kvæsigt arbejde for, for flyfabrikken Wickers, har han jo blandt andet spillet en nøglerolle i udviklingen af bombeflyet Wellington, som havde en, en helt unik, stærk konstruktion. Øhm, nogle af, af lytterne til det program kender måske... Wellington-bomberen, Tomotors-bombemaskine, som spillede nøglerolle i bombekampanjen i hvert fald fra 1940 til 1942, måske også dyk, godt at dykkede ind i 1943 også, øh, som, som var bygget op og stærket af sådan nogle stålstiver, som man også kan se udefra. Øh, og det var Barnes-Willis' Barnes øh, opfindelse. Øh, og, og så er der jo hele hans tilgang til det her med, at han tænker på, på nye våben. Altså hans hovedfokus i sit arbejde, det er at vinde krigen. Mm. Og som sagt, så, så, så, så gennemfører han jo allerede forsøg i 1940 med, med en model af, af monedæmningen i, i skala 1-50, til, til hvor han jo finder ud af, at hvis man, hvis man skal, skal gennemføre en, en sprængning af den her øh, dæmning, så ville man skulle anvende omkring øh, 40.000 pund sprængstof. Øh, han får det så, finder så ud af, at hvis man kan gennemføre en sprængning, hvor man kan få sprængningen til at foregå helt tæt op ad brugen, så kan man reducere mængden af springstof til omkring 7.000 pund. Og det er jo sådan en idé, som han går og tumler med. Og han har jo også idéer om at, at producere en kæmpe stor bombe, som ville skulle smides fra, fra høj højde. Men på det tidspunkt er der, præcisionen ville være umulig. Der findes ikke bombesigter, der er udviklet til det. Og der findes heller ikke bombemaskiner på det tidspunkt, som, som ville kunne fremføre den her bombe. Men det stopper ham jo ikke, og han bliver jo ved. Og, og han møder jo masser af modstand undervejs. Både i Royal Air Force dels vi har nævnt Arthur Harris, men så er der selvfølgelig også i, i, hele vejen op igennem i, i ministeriet, i Air Ministry, er der også en masse, som, som stiller sig tvivlende over for det her projekt. Og, og, og, og, og, og der er jo også folk i hans egen virksomhed, Wickers, som jo også modarbejder ham, som siger, at det er et ekscentrisk og urealistisk projekt. Og ja, og vil have ham til at bruge tid på at udvikle den her øh, Windsor-bombemaskine, øh, som han... Det, det vil de egentlig helt have, at han bruger tid på. Ja, ja altså, man kan sige, de siger, at fokus er at, at producere bombemaskiner til, til, øh, til de her fladebomber, der mangler, som, som Arthur Harris står for. Og der, der siger han så, at nej, det vil jeg ikke. Jeg vil, jeg vil tænke ud af boksen. Jeg vil gøre noget i Jeg vil arbejde for et præcisionsangreb. Og det gør han så, for så, det er så nærmest i hans fritid, han begynder at udtænke og bygge en bombe, der kan sprænge de her dæmninger, altså bouncing en altså det er jo en bombe der slår smut hen over vandet, fordi man kan sige, det mest naturlige hvis man skulle angribe de her dæmninger, ville jo være at man kan sige at så ville jo været at bruge et våben noget der kunne minde om en torpedo. altså smid den på distance, og så af af af ved egen kraft øh, ramme den her dæmning. Men det havde tyskerne jo tænkt på, så de havde jo lagt torpedonet ud omkring de her dæmninger, så, så to, torpedovåbnet er ikke muligt. Ah. Øh, så man skal have en bombe, der ligesom springer over de det her Det skal hoppe over det her, ikke? Det er jo ret raffineret, jo. Ja, og, og man kan sige, hvor kommer ideen fra? Jamen, den, den kommer jo fra, at, at, at Barnes-Willis jo havde gået rundt øh, ved stranden ved, ved Dorset og, og simpelthen slået smut. Mm. og så tænk på, kunne man bruge det her, og så, så princip. Laver, princip til at udvikle et våben. Og så gennemfører han jo en masse test hjemme i haven, hvor han jo bruger børnenes øh, altså kugler, altså legetøj, øh, og udvikler så en, kan vi sige, sådan en slangebøsse, hvor han så faktisk prøver at skyde de her kugler afsted, og så, så laver testforsøg, altså systematiske forsøg, hvor han siger, hvad skal der til for, hvilken fart og hvilken vinkel skal sådan en kugle have for, at, at den vil skulle slå smut. Øh, og også kan vi sige slå smut over en vis distance, fordi du skal jo kunne smide den her bombe, og så skal du også øh, kunne være i stand til at komme væk, inden det detonerer Det er udfra, så der er mange udfordringer. Udfordring. Det skal der være en vinkel, det skal, det skal være en fart, ja. både for flyet, men også for bomben ja. og, øh, og så skal den jo helt hen og ligge ved dæmningen, før den eksploderer den. Ikke før, ikke efter. Øh, så der, der er ret mange ja, og så skal øh, tekniske des... raffinementer her. Ja, de en Dels skal, skal den jo hen og ligge ved dæmningen, mm -hmm. men samtidig så skal den synke ned. Den så den skal, får størst effekt? Ja, den skal 10 meter ned. Og vi, vi skal forestille os, at det her det er, jo, det er en bombe, som skal virke ved sådan en jordskælseffekt. Så det, der er ikke tale om en granat? Nej. Vel, nej. Der, der, der er tale om en egentlig Ja, et, et, et eller andet sted, en tidsindstillet bombevæld. Ja, altså, man altså, ja, den, den er jo designet til at, at, at, at blive smidt, øh, og så slå smut, synke ned, og så skal den have effekt. Hmm. Altså, hvis, hvis den eksploderer for tidligt, så får den ingen effekt. Øh, fordi, hvis, den, man kan sige, den skal jo udnytte, at den springer under vandet, hvor, hvor vandet så også øger den springkraft. Altså. Og, og kodenavnet, er altså, upkeep, ja. og det er det simpelthen det at holde oppe, direkte oversat. Og det er en det er ikke nogen granat, det er en cylinderformet bombe. Jamen, ja, men det, det er endnu mere at blive en cylinder. Okay. Man, man, man kan sige, og det er jo igen også det fantastiske ved den her historie, fordi vi, vi følger jo innovationsprocessen, mm -hmm. fordi de første forsøg som Barnes uh, Willis gennemfører i, i januar 43, hvor han får smidt en bombe fra en Wellington bombemaskine. Uh, det, det er jo en, kan vi sige, det er jo en kugleformet bombe. Okay. Uh, og og den, uh, den, den, den slår smut hen over vandet. Mm -hmm. uh, og uh, det, kan vi sige, det får han jo optaget på, på film og, og skrevet en rapport, som han får fremlagt i, i Air Ministry. Og så får han jo, på baggrund af det her forsøg, får han jo endelig overvist de sidste skeptikere. Han får så lov til at iværksætte det her projekt. Så derfor, da hele det her øh, den her operation går i gang, hvor han får samlet øh, øh, eskadrillen 617 under Gibsons kommando, øh, så går de jo i gang med at teste den her bombe. Og de første test, der bliver gennemført hvor de får monteret den her bombe under en landkaster, der er bomben jo en kugle. Øhm, og det, det lykkes jo dem ikke at gennemføre testene. Øh, de, de første test bliver, bliver, bliver gennemført i... Læser, altså det er jo i, der i... I, øhm, I foråret 43? Ja, foråret 43. Æhm, Så det er, jo meget, det er jo ikke meget tid, de har, når man tænker på, at de skal være nej, de, klar de, til de... den 16. og 17. maj. Altså nej, det, det må altså... være noget, man sådan, det arbejder på nærmest. Og det skal jo også produceres, de der bomber. Ja, men, altså de, de gennemfører testene her i, i, i, i marts. De første test af, af bomben. Altså kun to måneder før de skal være klar? Ja, og, og der kan man sige, de, de, de den første den første test, hvor de, hvor de står klar ud ved, ved Colbert Beach øh, i i Øh, den første bombe, øh, den rammer vandet, den slår to smut, og så synker den. Øh, den anden bombe øh, går simpelthen i stykker på overfladen. Øh, og Barnes-Willis er jo ulykkelig, øh, frustreret. <laughs> øh, og og vader, altså, beretningen her vader ude i vandet og prøver at samle, samle stumperne op. Mm. Øh, og øh, man kan sige, det, det, øh, det Øhm, det første forsøg, så, så, så dagen efter, så laver de forsøg igen. Øh, og så det, der sker, det er, at, at skallen på den her bombe, altså vi skal forestille dig, at tage kuglen, udenom om selve bomben, går i stykker ved tredje forsøg. Og så det, der, der� mirakuløst sker, det er faktisk, at cylinderen fortsætter med at lave smut. Den laver fire smut hen over vandet. Og så går Barnes-Willister fra og så tænker på, Gud, men så er det jo ikke. så skal, så skal bomben ikke have form som en kugle. Den skal have form som en cylinder. Så det er simpelthen det, øh, han får ud af det forsøg, kan ja, man sige. Og det forsøg foregår jo, mens besætningerne er, er samlet, og mens de træner. De har jo, øh, på det her tidspunkt har, har, har de bare fået at vide, at de skal gennemføre et, øh, et øh, angreb i meget lav højde. Mm. Øh, et sted dybt i Tyskland. Øh, over vand. Øh, øh, Guy Gibson har på det her tidspunkt fået at vide, hvad, hvad målet er. Øhm, men, men der er jo ikke nogen derudover, som, som, ved, som ved, hvad det er. De, de besætningerne træner jo på det her tidspunkt med at gennemføre øh, angreb i lav højde med traditionelle bomber øh, over vand, hvor de kaster bomber, øh, et ganske vist sted, hvor der er et, et reservoir, hvor der er en dæmning, men de kaster bomber mod en, en ponton, øh, altså standard øh, 700-punkts bomber. Det er jo en, en bombe, der vejer noget 4.400 kilo. Ja. Det, det er jo sådan uh, lidt mere end en bil, ikke? Jo. Og, uh, og så måler den uh, 1,52 meter på den ene side, og 1,27. Det er jo en pænt, pænt stor bombe, må man sige. Det er en meget, meget stor bombe. Og man kan sige, at det, det, som der også skal ske, det er jo uh, at tillade mig nu at lige at dvæle lidt ved, ved, ved landkasteren. Uh, fordi de, det, de anvender, det er jo, uh, det er jo uh, landkaster. Uh, 3, bombe ja, uh, som som Og for at kunne medføre den her bombe, så er der jo simpelthen behov for at, for at ombygge landkasteren. Uh, man må simpelthen afmontere landkasterens uh, bombe, traditionelle bombeluger uh, for at kunne montere den her opkibbombe uh, ned under den. Og man kan, man kan simpelthen også se på, på, på de her uh, bombemaskiner fra, fra Danbos at, at det er dem, fordi den her kæmpe store cylinder rager simpelthen ud under buen på, på landkasteren. Uh, og udover at øh, ud så for at den her bump, så må de så også fjerne stort set al øh, pansringen på landkasteren, øh, som, som også tidligere nævnt, så må de jo også fjerne øh, øh, toptårnet på, på skrovet, altså maskinkeeperstårnet for, for at reducere vægten. Og pansringen gør det, den er mere sårbar for at blive skudt på? Ja, man kan så diskutere, om bevæbning har den store effekt, men, men, men psykologisk har den mest effekt. Men, men det, det her handler vel også om, at, at landkaster simpelthen ikke skal veje for meget. Det, det handler simpelthen om, at, at man har ikke flyet til det. Æ, man, man har et våben, man har udviklet en bombe, og så siger man, hvordan kan vi montere det her? Så det er jo, det er jo improvisation på improvisation. Og udover, så må de jo også montere sådan en, en, en mekanisme i flyet, som skal få den her opgibbombe til at spinne, inden den bliver, bliver, bliver kastet. Sådan en elektrisk motor? Så ja, skal... så den, og den her bombe skal, den skal lave sådan en form for backspin, øh, og den, altså, hvor den så drejer rundt baglæns. Hvorfor det? Jamen, det får for at få den der smut-effekt. Ah. Altså, når du laver et smut, så laver du jo også, øh, når du står ude ved stranden, så laver du også sådan et... et så drej, med drej, drej med hånden? Drej med Det er det, den skal lave. Det er det, den skal lave, så for, for at den skal rotere. Og den her bombe drejer rundt med, med 500 omdrejninger øh, i minuttet. Så, så de her besætninger her, ud over de... Under angrebet her, udover at de kan beskrive, at de, at de bliver beskudt med, med tysk luftskud så, ja. så, så beskriver de også de her voldsomme rystelser i flyet, så det virker som om, at de faktisk i lav højde flår i turbulens. Så det, man skal jo altså holde tungen meget lige i munden, når man er pilot og når man er bombekaster ja. i den her situation. Ja. Og som vi også senere skal erfaren, det er ikke så nemt. Nej, og man kan sige, at det der så med de her tests, hvor de bomber træner med traditionel bomber, så finder de ud af, at den måde, som de flyver med landkasteren på under det her angreb, der, de, de presser jo maskinen til det yderste. Og det de faktisk gør, det er, at de bruger den faktisk, flyver den på samme måde, som du vil flyve et jagerfly. Øh, og, og man kan sige, at landkasteren er jo som bumpermaskine udviklet til og gennemføre bombeangreb i en, en højde på mellem 5 og 7 kilometer. Så det, de også finder ud af, det er, at, at den har jo et bombesigte, som kigger vertikalt, altså nedad, måler afstanden til målet med at inkorporere vindhastighed og, og, og så videre. Men det bombesigte, finder de ud af, det kan jo, kan jo ikke fungere, når man skal operere i lav højde, fordi lige pludselig har de jo, et, et, de er jo, de er jo nede i højde, med det mål, de skal ramme. I stedet for at kigge vertikalt, så skal de til at kigge horisontalt med deres bombesigter. Så, så det, øh, de har jo under, under træning her erfaret de jo, at dels af deres højdemålere er fuldstændig ubrugelige, for de havde en misvisning på omkring sådan en 30- til, til, til 50 fod. Øh, og hvis du ned i meget, meget lav højde, hvis du flyver ned i 60 fods højde, så kan du altså ikke bruge en højdemåler med en, en visning på, på 50 fod. Og 60-fods højde, det er 18-20 meter? Ja, ja. Altså øh, de, de, og gange 10 og de er divideret med 3, det er ja. sådan der. Ja. ja, man kan sige, som udgangspunkt, der starter de jo øh, øh, de her træningsmissioner med at sige, at de skal flyve i, øh, i, øh, i, øh, i 150-fods højde. Øh, det finder man så ud af ved de der testforsøg øh, ude ved Recovery Beach, at det ikke er 150 fod. Fordi hver gang de gennemfører de her test, også efter de er gået over til cylinderen, så må Barnes-Willis jo erkende, at bomben bare synker. Og 150, 150 fod, det er 45 meter? 45 meter, ja. Og 45 meter er som udgangspunkt ret lav højde. Så efter de der mislykket forsøg, også selv, og det er jo efter, at han er gået over til at erkende, at det skal være en cylinder, så går Barnes-Willis hjem og, og laver nye beregninger fordi han kan simpelthen ikke forstå, at han ikke kan gennemføre det her smut på den her bombe. Og så når han frem til, at den rigtige højde at smide den her bombe i, det er 60 fod. Øh, meter. det er 18 meters højde. Ikke? Ja, det, er jo, altså, det er jo næsten så altså, det er jo meget, meget, meget, meget tæt på at ramme jorden. Jo. Det, det er ekstremt altså, tæt på. Der er jo træ og alt muligt. Det er jo Jamen, det var, du var under trætops højde, ikke? Ja. Uh, og man kan sige, at det, det et eller andet sted så er det jo et turning point i, i, i bogen. Altså, Guy Gibson kunne jo med, med fornuft og med, på baggrund af en realistisk vurdering af, af, af hans besætningers flyvegenskaber, kunne han jo på det tidspunkt have sagt, det er simpelthen ikke realistisk. Mm. Uh, men der siger Guy Gibson jo til, til Barnes-Willis, hvor de har den her mand-til-mand-samtale, og siger, uh, we will give it a crack. Uh, og, og, og der kan man sige... Guy Gibson er jo en omdiskuteret skikkelse, som, men, men han er jo en mand, der leder fra fronten, og han sætter jo ikke sine besætninger til først og gennemføre en, en test, om, om det kan lade sig gøre i, øh, i 18 meters højde. Han gør det selv, de første forsøg. Øhm, og, og han gennemfører de første test i dagslys, og så, øh, så fortsætter han, de så, da mørket falder på. Og når de beskriver Mark Sæstings også i, i bogen, meget dramatisk, der er, der er Guy Gibson, selvom han jo er en ekstremt rutineret pilot. Der har han jo været at og, og, øh, og simpelthen flyve landkasteren i vandet. Øh, og det vil jo være. I, hvis, du, hvis du rammer øh, vandet i den højde med 400-500 km time, så vil den her operation og Esquadrilles-chefen jo være omkommet. Og så har der ikke været nogen øh, Danborgers, øh, i hvert fald ikke i, i maj 1943. Nej. Øh, det man jo også, øh, før vi når så langt, øh, så har vi har været lidt inde på det. Det her er ikke nogen idé, der er øh, i Bomber Harris' øh, have. Han bliver sådan lidt øh, underkendt af, af nogle, øh, nogle højere chefer. Der er, der er jo nogen, der i, i sidste ende øh, længere op i systemet, der træffer beslutninger. Hvem er det? Jamen det er jo virkeligheden et resultat af Barnes-Willis ihærdig indsats. Mm. Og han, man, kan, man kan sige, han går jo rundt med sin, sit projekt, sine papirer, sin film, øh, og, og han helmer jo ikke, før han kan overbevise alle sig. Så det er jo først og fremmest Airwise Marshall Portal, som, som han får overbevist om, at det her det er et projekt, som, som er værd at, at gå med. Der er også nogle andre figurer, der spiller en rolle, øh, altså men det, det for, for, for, går for langt og komme omkring det. Men, men man kan sige, at det er jo meget, meget, meget, meget sent, at han får bevilget penge og tid, vi er henne i februar måned, mm. 43, altså så kan vi jo regne tilbage, det, det er sådan øh, tre måneder, ja. øh, og, altså, hvor, hvor de sådan sker igennem det her, øh, og så får han de der 30 landkaster, han skal bruge, øh, og det står også sådan klart, at det er en indgangsforestilling det her. Hvor, hvorfor, hvorfor, øh, hvorfor er det en, øh, en, en indgangsforestilling? Øh, altså det, det skal man sige, at, at der, der er, øh, i systemet er der meget, meget modstand mod det her, og det kræver jo, at, at, at Bomber Command med Arthur Harris i spidsen skal være villig til at, at allokere ressourcer til det her. Det, det betyder jo, at der skal trækkes 21 landkastere ud af de her fladebombermanger. Det vil så sige også 21 besætninger. Det er 147 besætninger, som, som Arthur Harris mener, han kan bruge alle mulige andre steder. Han synes simpelthen, der er noget, der er vigtigere end det her. Det, det er simpelthen vigtigere for ham. Og han synes jo, det er, at der skal flyve bombebesætninger rundt med bomber, der skal slå smut, og forsøge at smadre dæmninger i Tyskland, hvor han jo simpelthen tvivler på den militære effekt af de her angreb. Ja. Og, og så er der jo også det her med, at en altså, når de først har gennemført det her, så, så, så har øh, tyskerne luret, at øh, nå, det er sådan, de arbejder. Ja. Øh, de kommer lys af natten, lav højde. Øh, vi bliver nødt til at stille noget, øh, øh, noget flak op, der, så, så de, de, og, og, og andre øh, ting, der kan forhindre det her, ske igen. Ja. Så de siger, man kan lave det her nummer en gang, men øh, så skal man finde på noget nyt. Ja, ja altså, britterne tænker, at, at hvis, hvis, som sagt, hvis de har mistet mm. så, så sige så, så vil man ikke få den samme effekt af det her våben. Og det kan man sige, det, hvis, hvis vi skal diskutere det her, altså, øh, så kan man sige, hvorfor ikke forsøge igen, Hvorfor ikke forsøge det mod andre mål? Øh, og man kan sige, at da, da, da Eskildrillingen bliver samlet, så, så øh, er der en stor diskussion blandt, blandt besætningerne, inden de målet er erkendt, hvad, hvad er det, vi skal ramme? Fordi man, de, oplagt for dem, det er, at de tænker, at det her må, våben ville skulle kunne bruges mod øh, tyske ubådsbaser i Biscarien. Øh, der er også overvejelser omkring, om målet kan, eventuelt kan være at ramme øh, det tyske slagskib øh, Tirpitz, som ligger oppe i, i Norske Fjorder. Det gør man så senere, men det... Er okay. Ja, ja men det, som er nogle andre bomber, men, men hvorfor ikke... Altså, øh, det store spørgsmål, det åbne spørgsmål er, hvorfor ikke bruge det her geniale våben til andre mål? Men, men det vælger britterne altså ikke at gøre. Øh. En anden ting, som, øh, som også øh, spiller ind her, nu er jeg ved det politiske element, fordi det er det jo øh, hmm. et eller andet sted, det er Royal Navy øh, og, og, og Royal Air Force, øh, det er sådan øh, to hold og spiller og de slår os også om ressourcerne. Og, øh, og Royal Navy, de har jo et, øh, et projekt kørende ved siden af, med, nogle, med også nogle bomber, der kan alt muligt smart. Så, så der er vel også lidt modstand der. Jamen der er også en løbende rivalisering mellem, mellem, mellem Royal Navy og, og, og, og Royal Air Force. Og så de, Royal Navy har jo også Air Fleet Arm, det vil sige, Royal Navy har deres eget luftvåben, øh, hvor, hvor de også ja, tester og, og, og har overvejelser omkring denne her type bomber her. Så man kan sige, der, der er simpelthen også kan sige, energi i systemet. Der er kamp om ressourcer. Fordi det, er også, sige, det, som det handler om, det er jo, at, at Ministeriet skal beslutte, fordi det her det jo, det bliver jo også et enormt dyrt projekt. Skal, skal den her geniale videnskabsmand, eller er han bare gal videnskabsmand, skal han have alle de her ressourcer at disponere over? Og der er jo nogen i sidste ende i, i ministeriet, som skal træffe en beslutning. Men, men det lykkedes jo barnes kan vi sige, være, kan vi sige, rationelle argumenter. Og så også solid øh, videnskabelig dokumentation i form af de tests, som han kan fremlægge, ikke? Bomben, den skal, som, som vi har nævnt, kastes fra en, en særlig vinkel, og flyhastigheden er ca. 400 km i timen, og så er det er det 400, 500 meters afstand ja. til målet, ja. og så skal man altså ned i 18 meters højde. Det, ja. det, det er ligesom det, der er, er kravene her. Øhm, og vi har været ind på, hvordan den, den eksploderer. Og øh, man samler så øh, mandskabet her i marts, og det bliver som sagt til den her øh, legendariske eskadrille 617, øh, og de er 147 mand, 47 mand og, og på det her tidspunkt er der så... 20 fly. Det ender med at blive 19, der kommer ja. øhm, i sted. I spidsen har vi Gary Gibson, wing commander. Han er 24 år. Mm -hmm. Hvem er han? Gary Gibson er en interessant skikkelse. Øh, han har en startede sin karriere i Royal Air Force i 1937. Øh, og som, som alle andre, der melder sig som piloter vil han selvfølgelig allerhelst gerne være, være jægerpilot, men ender sig i, i bomberkommand. Øh, og øh, men han har en, en, kan vi sige, en fredstidskarriere, som, som ikke rigtig rykker sig ret meget. Æ, men allerede i 1940, øh, efter, så markerer han sig øh, som, som en, en, en, en, en leder, øh, som, som en pilot, som, som udviser mod. Så han deltager i slaget om England, i. Ja, han, han, han, bombercommand, virkelig, bomberkommandens rolle under slaget om England er jo, er jo stærkt undervurderet. De gennemfører jo operationer øh, til støtte for, for, for, for, for, for fighter command. Og der er blandet med angreb på, på, på, på skibe i kanalen. Og der spiller Guy Gibson så en, en nøglerolle. Og, og øh, øh, markerer sig som en dygtig øh, bombepilot. Så sker der det i, øh, i, øh, i 1941, at han bliver faktisk rekrutteret af fighter command. Fordi som bombepilot, så har du evnen til, til blindflyvning. Det vil sige, at du kan flyve om, og navigere om natten. Og det der var, der rigtig mange jægerpiloter, som de var jo, kunne flyve om dagen, men havde ikke de der, kan vi sige, særlige kompetencer, når det kom til, til, til navigation og operationer om natten. Så han blev rekrutteret til at flyve natjæger, øh, og kom over og flyve bowfighter øh, øh, i perioden fra, fra, fra december 41 til et godt stykke ind i 1942. Øh, og det der sker, han markerede sig også som en meget, meget dygtig øh, natjægerpilot. Men så vil han faktisk gerne tilbage til, til Bomber Command, og det lykkedes ham så i efteråret 1942. Han bliver jo en myte, han skriver også en selvbiografi, øh, han bliver ikke ret gammel, han dø allerede i 1944, men, men der findes faktisk et, et længere interview med ham, og det, det er faktisk, hvor han taler om, da han var øh, øh, natjæger. Øh. Well, Guy, we're very eager to hear some stories of your career. You told me, of course, about the battle of the dams, and I think many of our listeners have heard about that. Could you tell us something about what you were doing in fighters? It's a long story, really, but I went into fighters, John, just after the Battle of the Barges, which I'll tell you about later. Good. Now, I went into fighters in October 1940, at a time when a lot of our fighter boys were very tired. They'd just fought the Battle of Britain, and they'd been doing uh, hundreds of sorties, I might say, smacking down these Huns as they came in, and... Uh, i just joined really for fun because I'd had oh. yes for fun because <laughs> I'd had my spell in bombers and I just wanted to see what it was like to fight, and so I was sent down to a, to a fighter station in Kent, flying twin-engine Beau fighters, which, as you know, is one of the fastest twin-engine right. fighters in the world, and uh, we used to try and smack down these Hun night raiders, and so for a while I was night fighters. Night fighters. Mm. Han, det var også meget sjovt. Han meldte sig for, for, for, for sjov skyld, mm. øh, og de her håndraders, altså hånd, det, det er jo hunderne, det er, det er jo sådan et slangord for, for tyskerne. Han skød simpelthen tyske øh, bombemaskiner og jægerbomber ned. Og man kan sige det her, da han, da han får kommandoen over, over øh, Squadron X, som den hedder i første omgang, altså det er siden han bliver til, til 6, 1, 7. Øh, øh, altså der er han jo allerede en myte i Royal Air Force. Mm. Altså, i, i, i marts øh, 43, der har øh, Guy Gibson jo gennemført over 150 operationer. Det er altså, en meget, meget erfaren herre på 24 Det er en meget, år. meget erfaren herre, og det kan man sige, og, og statistisk set burde det ikke være muligt. Altså, øh, man kan sige, at en, en, en, en Halifax-bumpemaskine kunne gennemsnitligt føre, gennemføre fire operationer over tysk område, inden blev skudt ned. Og en landkaster blev gennemsnitligt skudt ned syvende gang over et mål. Og der skal vi så se, altså han har været inde og deltaget i 150 operationer. Og Guy Gibson var jo vidne om på det tidspunkt, at han jo på en eller anden måde har snydt statistikken. Mm. Øhm, og han er jo, han er jo han er dekoreret med, med øh, Distinguished Service Order. Ikke bare, han har ikke bare fået den en gang, han har fået den med bare, det vil sige, han har fået den to gange, og Distinguished Flying Cross øh, også med bare. Altså han er jo To gange. Af, to gange, ikke? Så han er en af, en af, de, en af de mest dekorerede øh, Royal Air Force øh, piloter i bomberkommand på det her tidspunkt. Det er jo, er det var femte, der klarede 30 togter på de her bombeflysbesætninger, som jo var meget udsat. Og britterne fløj jo om natten i landkasterbombemaskiner. De var, som vi nævnte før, de var ikke så pansrede som for eksempel Flying Fortress, altså amerikanerne, som, skrev, som, som fløj om, om, om dagen, mm -hmm. fordi de simpelthen var bedre beskyttet. Det var i hvert for en forklaring på Ja, man kan sige, så britterne vælger også at sige, at vi reducerer, at den skær ned på pansringen. Og så kan vi sige, at det, hvor, hvor Landkasteren jo øh, grunden til, kommer til at få den, den særlige role, eller status i historien, det er, at det var den bombemaskine uden sidestykke, som kunne medføre den største bombelast, altså over 5 tons i standardversionen. Øh, altså øh, B-17'eren Flying Fortress var en fantastisk bombemaskine, men kommer jo slet ikke op på, på det niveau. Øh, men man kan sige så, at øh, at britterne jo så også har så store tab blandt besætninger, det er jo også, at... Øh, landkasteren er, er øh, øh, ydet, som sagt, ikke besætningens til alt god beskyttelse, og så var den meget svær at manøvrere i for, for besætningerne, altså det, det var meget trange vilkår, som besætningen kunne, kunne arbejde under. Og det, der tit og ofte også sker, det er, når landkaster under angreb, hvis den bliver ramt af tysk, enten tysk øh, eller tyske jægerfly, så var det meget svært for besætningen at forlade den her bumpmaskine, for der var ikke egentlig nødeluger. Øh, og det, der sidste ofte sker, statistisk set, så kan man simpelthen se, at, at øh, blev en landkaster ramt over tysk område, så var der gennemsnitligt et besætningsmedlem, som nåede ud. Og hvis det så var amerikanerne, så var der lidt flere, der kunne få det ja, det var ud. op omkring fire besætningsmedlemmer. Alle, der er med i det her, de jo altså, deltager i, i, i, i den her operation. Øh, Chastres, de, er, de er frivillige. Øhm, det er jo som, der er jo taler om meget unge mennesker uden meget almindelig livserfaring. Jeg tror, den, den ældste er 32, og den yngste er vist 18. Ja. Øh, de fleste er i start 20'erne. Øh, man skal øve sig i at flyve i lavhøjde om natten og kaste den her særlige bombe. Det er ligesom det, der er... er, er med ideen med det her, og det er det, der man skal være dygtig til. De ved faktisk ikke rigtig noget. Den eneste, der ved noget, det er Gary Gibson, indtil sidst til det sidste, hvor de så bliver briefet om aften. Og det er den 16. maj 1943, hvor operationssjærestrejsløber af stablen. Og der er nogle primære mål. Det er mønedæmningen, Eiderse-dæmningen og så sorbe. Der er også nogle andre mål, men det er det, der er de primære mål. Møne, er en dæmning, der er 40 meter høj og 650 meter lang. Og hvad er det, man håber på, der, der vil ske, når, når dæmningerne øh, kollapser? Jamen, man kan sige, at øh, Barnes Willis havde udvalgt de her dæmninger efter Nøjesstudie, og det, man kan sige, at, øh, han, han har jo øh, simpelthen gennemført et videnskabeligt test af effekten af den her opkibb-bombe. Og, og både øh, øh, altså først og fremmest myndedæmningen mø, mø, er jo konstrueret kan vi sige, af, af, af, af, af og altså, som er bundet sammen af cement. Øh, så man kan sige, det, det, det, som Brands Willis håbede på, det er, at du simpelthen får en så stor springeffekt, at du simpelthen kan få den her svære konstruktion af klippesten til at rasle sammen. Og, og, og, og man kan sige, at er er markant anderledes, fordi det er en, det er en, en, en jorddæmning kombineret med en cementkerne. Så, så den, den, og det, det viser sig også, at det bliver det, det sværeste mål at, at ramme. Så får vi sendt landkasterne sted I hvert fald den, den første tager afsted klokken 9.28 om aftenen, den 16. maj. Og de tager sådan sted i, i 10-minutters øh, interval. 19 maskiner kommer sted med, med, med besætningen øh, på... 147 mand. Man 147? Man kan sige, ja, men det, det der sker, det er, at de sender de to første grupper afsted. Og så, så har vi jo tredje gruppe, som faktisk først letter halvanden time efter, efter de to første grupper er lette der klokken af ja, 21.30, 21.45. Øh, og og øh, kan sige, man, første gruppe øh, bliver ledet af, af Guy Gibson. De tager en sydlig rute, øh, og så, så anden gruppe øh, under øh, Joe McCarthy tager så en, en, en nordlig rute. Og deres, kan vi sige, øh, Gibsons hovedmål, det er, det er mønedæmningen. og så har vi så Joe McCarthy's gruppe, som, som deres hovedmål, det er, er sovbordæmningen. Og øh Hvordan kommer du til at gå? Øhm, ja, man kan sige, det er øh, øh, i sig selv at flyve over øh, Nordsøen i, øh, i 18 meters højde øh, med de her bombemaskiner. Øh, om natten er i sig selv en, en, en, en præstation. Uh, man man, man risikerer vel at få lidt saltvand i en Jo, det, det, det sker de. Dels så risikerer de jo at få for, for, for saltvand på, på, på øh, plexigræsgruden i cockpittet. Men det, der sker for, for en af, af, af, af bombmaskinerne i, øh, i Joe mccarsis gruppe, det er jo, at den faktisk flyver så lavt, så, så bølgetopene faktisk rammer, og simpelthen, de får simpelthen vand ind i maskinen. Akterskytten bliver simpelthen oversvømmet, fordi han tænker, at vi vil være at synke. Det lykkedes så piloten at, at få at stabiliseret maskinen og at komme op i, i, i højere højde igen. Men det, der er så faktisk det er jo fortalt, at de har faktisk mistet deres bombe undervejs. Og de må så og øh, det er den, kan jeg sige, den første maskine, der må returnere. Så, så er vi jo, vi, øh, det vil sige, fra 147, så er vi jo lidt ned, så er vi nede på 141? Ja, umiddelbart her. efter, så, så flyver Joe øh, gruppe så over, over den hollandske kyst og i over et område, hvor de ikke regnede med, at der ville være tysk til og, og nu skal vi også huske på, at nu de er de altså nede i meget lav højde. Øh, hvorfor så, flyver de i lav højde hvorfor, det, hvorfor ikke op i den, i den høje højde? Så det gør de jo normalt jo. Jamen det er jo, det, er jo helt, det er jo udelukkende kun for at undgå tyske radar. Tyskerne må ikke blive advaret om, at de er på vej. Øh, så, så man kan sige, at det de vælger at gøre, det er vi må, vi må leve med, at vi kan blive beskudt af, af tysk luftskyt. Men det, som man for alt i verden skulle undgå under det her angreb, det var at komme i kamp med tyske natjæger. Hvis havde man mødt tyske natjæger enten på vej mod målet eller inden over målet, der ville den her operation have været umuliggjort. Og det vil sige, at for at natjæger skulle komme op i luften, så skal de jo varsles. Det skal... De skal have lidt tid for at komme op og få den der højde, hvor de kan begynde at, at skyde de her bombemaskiner ned. Ja, og det så skal det, sige... så det, det er derfor, man undgår, at de kan ikke kan nå at blive varslet. Nej, det er ikke noget sent. at blive varslet, og så det, når de også flyver i den her lave højde, så kan, så kan natjægerne heller ikke blive dirigeret mod et mål. Indtænk er, at man måske kan vide, at der er nogle fly på vej ind over Tyskland, men hvis man ikke ved, hvor de er henne ind over Tyskland så kan man ikke dirigere de her natjære hen mod dem. Øh, så, så man kan sige, at det, det, vil, vil, vil det, det er en afvejning, en trade-off. Øh, men altså, det er jo fatalt, fordi øh, øh, Mercatis-gruppen bliver beskudt, og der er så et, øh, et af flyvende øh, altså, med den yngste besætning ombord, bliver skudt ned over Holland, den hollandske kyst, altså mindre end en time efter operationen, først er overhovedet er, er, er, er efter de lettede lettet fra, fra, fra Scrampton. Og, og øh, der er også et fly, som også bliver beskudt. Det bliver, det bliver ikke skudt ned. Men øh, Monroes fly for beskadet i radioen, og han må simpelthen vurdere, uden radio øh, kan jeg simpelthen ikke gennemføre den her operation, fordi øh, ja, han vil skulle guides og ledes og styres af, af, af Guy Gibson under den her operation. Så han må også returnere. Så, så, allerede, så det er to aborts, aborts øh, kan man sige? Virkelig tre fly, tre flys, øh, efter en time, som, som, øh, som er på vej. Altså, og, og, og, og det vil der... sige, og det er den her gruppe på fem, på, øh, på fem fly. som øh, og der, vi kan allerede nu afsløre at der er faktisk kun en, der når frem og kaster den på. Ja, fordi det der ellers så længere hen i, i forløbet, den er nået ind over Tyskland, og som sagt, de fortsætter med at flyve i meget lav højde, så er der flyene fra, fra Jomakarsis gruppe, som simpelthen flyver ind i elvedninger. Og han er jo ikke den eneste, det er ikke det eneste fly, der ender med at ramle ind i nogle simpelthen fordi man flyver for lavt. De flyver simpelthen så lavt. Øh. Så det er bare for at illustrere, hvor, øh, hvor risikabel den her operation er. Øh. Men øh, den første formation, øh, og der, hvor de langt de fleste fly, flyver, den rute der, de bruger sådan noget, der hedder doglegs, og det er jo sådan noget med, hvor man flyver af nogle ruter, mm. som går, hvor man skal lave nogle sådan ret kraftige drejninger i virkeligheden, og det hele er for at undgå øh, tysk flak, er det ikke? Jo, men man, man det er helt... Øh. Men der har været en grundig planlægning, inden den her operation bliver vækset, og man har jo lagt bevidst ruten efter at flyve ind over områder, hvor man efterretningsmæssigt er altså ret sikker på, at her vil der ikke være tyske antiluftskydstillinger. Så det er meget, meget vigtigt at undgå de her antiluftskydstillinger, når man flyver i den her lave højde. Så, så, så man, har jo, man kan sige, de kan jo ikke flyve efter de her radiofyr, som man normalt ellers blev, blev brugt, når man skulle navigere over tysk område. Så, så det, de flyver med, det kan vi sige, det, det, er, det er blindflyvning. Det vil sige, at de simpelthen lægger en, en, en, en kompasskurs, øh, og laver, udstikker en række waypoints, og, og den og, og, vej, de skal flyve. Øh, og så handler det simpelthen om, at navigatøren simpelthen sidder med kortet, øh, korrigerer for, for, for, for, for vindmodstand, vindhastighed, øh, og, og, simpelthen og, og de flyver sådan nogle kan vi sige, enkeltben, hvor han så sidder simpelthen med, med stopur, hvor han simpelthen måler, okay, nu har vi flået halvanden øh, km i, øh, i den her højde, nu skal vi så lave en, en, en drejning og, på en ny kurs. Og, øh, og så kigger man ned og ser, at når der ligger en flod, det kan man jo se, fordi vi skal huske, det er jo måneskin. Det er måneskin, men, men, men det, øh, det, det er faktisk blindførende, for det er faktisk meget svært for dem overhovedet at få for landkending, ah. fordi de er nede i så lav højde. Så, så det, det, det er også det, der er fantastisk ved den her historie, det er jo, at, at vi får alle besætningsmedlemmernes kompetence, Øh, får, får vi blik for, når vi læser det her. Og navigatørenes rolle her, i forhold til at finde det her mål, er helt, helt afgørende. Øh, så, så, altså, vi taler om... om, om, om, om ja, det er jo en fantastisk bedrift, at, i hele taget, at de kan finde vej til, til, dybt ind i Tyskland, ved øh, nærmest at flyve blindflyvning. For det er det meget svært at få landkending. Hvorfor skal det være måneskende? Hvorfor har man valgt en, øh, en aften, hvor der er måneskende? Øh, det har man valgt, øh, fordi man skal flyve øh, indflyvning over målet her, er over vand og man har simpelthen man har simpelthen erkendt, at hvis det er bilravne mørkt så er det simpelthen for risikabelt det, det har man erfaringen erfaring har været for for de, de, de, de, træningen at det, det er umuligt at bedømme afstanden til til vandoverfladen <trykker> og, og, og jeg, jeg talte jo tidligere om det der med at at, at højdemåleren, øh, i landkasterbommeskinnen var var fuldstændig ubrugelig og der havde man jo så, så, hvad, hvad gør man så, hvis man ikke kan, man ikke kan måle en præcis højde øh, fra, fra et bombefly? Så havde de jo tænkt alle mulige tanker om, at man så skulle prøve at sænke en vejre ned og måle afstand på den her måde. Men, men, men løsningen bliver jo så, at man, man monterer to projektører under landkasteren. Ja, der bliver monteret en, en projektør øh, bag på maskinen og en på, på, ude på, på, på, på den ene vinge. Og så var tanken, at man skulle... Øh, man fører først omgangen der i 160 150 fods højde, og så da man går ned til 60 fods højde, så er den når maskinen er ned i 60 fods højde, så skal de her to projektører, de skal så faktisk danne, de skal ramme, ramme hinanden, og så skal de faktisk danne et otte-tal på vandoverfladen. Og det skal man så erkende op fra maskinen. man skal simpelthen kigge ud fra bumpmaskinen og sige, okay, nu er de to cirkler har ikke nærmet sig nu længere ned, længere ned, længere ned. Og, og, på det tidspunkt, de flyver i så lav højde, og i Royal Air Force, der kalder man det simpelthen flying on the deck. Det vil sige, at altså, de flyver simpelthen hen over jorden. Ikke? Eller nogle gange kalder de det også low-low, øh, fordi det er lavere end lavt. Øh. Det er jo sådan, at øh, den her øh, første gruppe, øh, med, øh, det er jo i alt ni flag, men der er sådan en første øh, formation, øh, hvor de er tre fly med, med Gary Gibson. De når øh, heldigvis øh, frem. De, jeg tror kun, det er ud af de ni fly, der er, der er der kun et enkelt fly, der, der mistes på vejen. Ja. Og så er det så, at Guy Gibson, han øh, angriber. Ja, som alle har regnet ud, det er et filmklip fra The Damn Busters. Det er ikke et dokumentar, det her. synes kunne det have foregået. Øh, og måske, der er også nogle kilder på, der måske kan huske, hvad de sagde osv. Mm. Men pointen er, øh, de troede, de ramte. Desværre, det var en øh, forbier. Og nu lyder det, som om det er meget nemt det her. Han prøver faktisk til mange gange. Jamen, han, Gibson laver, kan vi sige, han laver seks forsøg, inden han faktisk gennemfører det her forsøg her og nu, nu sagde du, at ramte for siden af, altså han, han når ned i højden, han når ned i 18 meters højde, han smider bomben 400 meter fra målet, så man kan sige, at han gør alt det rigtige, og man kan sige, at bomben rammer også tæt på målet, og detonerer tæt på, på dæmningen, men den står stadig, så man kan sige, at det er jo ikke en forbier, men, men, men, men det er jo, hvad, hvis Barnes-Willis havde regnet med, i hans videnskabelige beregning, havde jo, Påvist, at der er kun skulle en bombe til at gennemføre ødelægge den her dæmning. Men man kan sige, som til også siger klippet her, og det er jo rigtigt, dæmningen står stadigvæk. Mm. Og, så, jeg kan sige, og så kl. 033, så er det så John Hopgood, som jo, hvis jeg skal sige noget, så er, det, han er jo en af er mine helte i den her operation her. Uh, han er jo en af de uheldige, som allerede inden det her bombeangreb uh, blev indledt, er han blevet ramt af et tysk antiluftskyts. Øh, hans, hans forskytte er, er faktisk allerede blevet dræbt af, af tysk antiluftskytte hans radiooperatør er hårdt såret øh, øh, han har næsten fået skudt benet af hans agterskytte er også hårdt såret og Hopgut er også selv såret øh, og øh, er der bekymrede besætningsmedlemmer som spørger til hans vejervæl og der siger han så de berømte ord carry on, I'm okay øh, så, så og Hopgud har, øh, på grund af det her at tysk antilogskud, han faktisk flyver han på, på tre motorer på det her tidspunkt. Øh, og, og han har jo på en eller anden måde, han kunne jo have valgt at sige. Jeg flyver hjem, er hmm. sikkert. Men han vælger simpelthen at blive. Han har en opgave at løse, og så gennemfører han angrebet. Og, og, og vi skal måske lige høre fra klippet her. Der kan man høre, at øh, der er der det arbejder. Og man får, og, og man får vel også øh, noget imod sig. Altså, der, der står jo en tysk, øh, tysk flak og hammerløse øh, Jo, men man kan, kan sige, at Hopgut kommer jo efter i kølvandet på Gibson. Og nu ved tyskerne, hvad det her det går ud på. Hmm. Altså, de, de kommer i lav højde. Så Gibson får en hel del antiluftskost eller flak rettet mod sig. Men, men da Hopgut angriber så er tyskerne ind på dæmningen, altså virkelig vågnet op. Mm. Så, så han får den helt store pakke fra, fra, fra tysk side. Øhm, og, og Hopgut har jo som sagt, han har, han har ikke nogen forskytte. Øhm, han, har jo, han har jo dræbt tidligere, så han har ikke noget at skyde igen med. Altså han kan ikke selv give noget dækningssild. Øhm, Hopgood er altså en meget dygtig og modig pilot. Øhm, og og selvopofferne. Han, selv hans fly bliver, bliver simpelthen gennemhullet under indflyvningen. Øhm, han får udløst bomben. Men det er altså, han udløser den faktisk for sent. Så det, der sker, det er, at bomben laver, rammer vandet perfekt, slår smut, men flyver altså hen over dæmningen og rammer så en transformatorstation på den anden side. Øh, ganske vist ødelægger den også en antiluftskytstilling, men, men det, der så sker, at da Hopgood så flyver over dæmningen, så, kan, øh, så får han en springstykkerne, og, og han flyver simpelthen gennem, sin, øh, gennem øh, eksplosionen fra bomben, øh, og, og, og flyde mister højde, øh, og styrter ned. Det lykkedes så, så bombe, bombesigteren øh, øh, og akterskytten og, og, øh, og springe ud. Det er så nogle andre, vi skal som, som, som, ender med at kunne å, å, å ramme. Det er, det er Young. er ja, man sige, så efter, efter Hopgood, så er det mesterpiloten øh, Mickey Martin, øh, som også går ned og øh, gennemføre angreb. Og det, der er jo interessant her, det er jo også, at på det her tidspunkt, så øh, Gary Gibson, han ligger jo ikke bare og cirkler rundt, han ligger faktisk og flyver side om side med de fly, der er på vej ind. Og, og, så han tager ikke bare hjem, han bliver med dem, faktisk. Han, han ligger derude og guider dem og, og giver dem råd, samtidig med at han jo også faktisk øh, skyder med alt, hvad han kan for at beskyde de her tyske Gary Gibson har jo haft mulighed for at lave de der seks forsøg inden da, så mm. han ved, kender jo indflyvningen. Mm. De andre piloter har ikke mulighed for at lave drive runs, inden de gennemfører deres angreb. Så Guy Gibson simpelthen, han guider dem ind, øh, og det gør han hele vejen igennem. Øh, og Mickey Martin øh, rammer perfekt, men dæmningen står stadigvæk. Og, og det samme, det sker så også med, med, med Ding Young, som, som også, øh, øh, som også øh, gennemfører et, et angreb, øh, og, og rammer perfekt. Øh, men altså, øh, øh, og klokken er nu så, så 10 minutter i, i et, og dæmningen står stadigvæk, og de har kun et fly tilbage med en opkeep. Øh, fløjet af, af, af David Malby. Øh, og, og det lykkedes så ham at komme ind, godt hjulpet af, af Guy Gibson, øh, øh, som guider ham ind. Og den her bombe, den rammer altså så perfekt. Og det slår så et hul i dæmningen på, på, på, med en bredde på, på 100 meter. Og hjemme i England, der sidder de alle sammen, øh, Bomber Harris og, og, og, og Barnes Willis, og, og hvem der ellers bestemmer noget og får meldinger om, og de, sender, øh, de har sådan kode, en kode, en kode, der hedder GONER, øh, hvor de så sætter nogle kode på, hvad, hvad er det for nogle mål, der ramt hvad tid er det, og så videre. ramt de, ramte de ikke? Og, men når de rammer den lige røven, for, for, for, for at sige det på den måde, så, så kommer kodesignalet NICKER. Ja. Øh, og det lyder selvfølgelig helt forkert i vores dages ørerne, øh, øh, øh, øh, øh, og det gjorde det måske allerede dengang. Men øh, der er en forklaring på, hvorfor, de, hvorfor man sender det signal nikker Og hvad er det? Øh, Nikker er navnet på Guy Gibsons elskede Labrador. Den, og den er sort. Den er sort, ja. Så det er nok derfor, den hedder øh, ja, og det er jo, det er jo en hund, som, som, altså, som betød alt for ham. Han var virkelig en hundefar. <laughs> øh, og og øh, Guy Gibson øh, var måske fatalist, altså han, han, øh, dagen inden angrebet, der bliver Nigger faktisk kørt ned og dræbt. Øh, og, og natten til den 16. maj, inden det her angreb skal gå i gang, der er, sidder Guy Gibson så alene. på øh, Han er jo virkelig ikke en mand, der viser ret meget følelser. Han viser overhovedet ikke følelser, men han er jo en mand, som, som er tæt knyttet til den her hund. Og, og øh, Barnes Davis er jo bange, simpelthen bange for, at, at, at, at Nickers død øh, simpelthen kan være et, et, et varsel om, at det kan komme til at gå, gå dem ilde. Der var 19 fly, de udløser 11 bomber øh, mod målet, 7 rammer målet, men det er altså kun tre af dem, der udløser et kollaps. Og Jong og Malby's, øh, de, de har æren for, at, øh, at møndedæmningen kollapser, så tager de øh, allerede den øh, lidt senere, øh, lidt længere nede, øh, noget der hedder 1 øh, Det er altså andre fly fra, fra første formation, der kaster bomber der, og den øh, kollapser også øh, kl. 1.52, mm. øh, og det er så nej, der, der, der rammer den der. Øh, og så sker der jo et kollaps af mønden og 1 det er altså en flodbølge, der oversvømmer Rordalen og landsbyer i Ederdalen. Øh, tyskerne de kalder det for de mønekatastrofe. Øh, to vandkraftværker ødelægges. Øh, fabrikker og miner ødelægges og beskadiges. Man taler om et sted mellem 1300 og 1600 civile her af 600 tyskere omkring tusind tvangsarbejde, Der er faktisk ikke rigtig nogen, der ved helt præcis, hvor mange der øh, omkommer. Æ, det er faktisk overvejende øh, kvinder faktisk fra, fra oh, det sovjetiske kvinder. Sovjetiske. sovjetiske kvinder. Mange af dem er jo fra Ukraine også. Mm, mm. Æ, Rusland, Ukraine. Der er også franske krigsfanger mm. Æ, her. Æ, nogle af dem de er jo i leje, og de kan simpelthen ikke slippe væk Æ, meget. Men selvfølgelig er der også folk, der bor meget tæt på, som simpelthen ikke når at komme væk. Æ, Æ, Hastings, han når frem til et tal, der hedder 1400. Og så kan man så sige, jamen det er jo helt forfærdeligt, tysk krigsproduktion går i stå, og så videre, men øh, faktisk så mener man, eller det skriver han i hvert fald, at produktion i området bliver normaliseret fra omkring september 1943. Mm. Øh, men vi kommer ikke om at det her angreb, det gav britterne et moralsk boost. På vejen hjem, øh, der er det jo så af Altså britterne, de, der er også fly, der, der falder ned øh, og bliver skudt ned øh, mm. på vejen hjem. Øh, 53 mand fra flybesætningerne omkommer. Der er så tre, der bliver taget til fange. Øh, så altså, man mister jo så otte fly. Det er sådan en rundt regnet 40 procents tab. Og øh, heraf er 13 af de der 53 mand, de er faktisk fra Canada. Mm. Øh, så... Øh, man kan sige, det er jo en, det er jo en katastrofe for, for, for tyskerne, eller hvad? Men først og fremmest kan man sige, i hvert fald for, for, for, for dem på, på landjorden. altså man kan sige først og fremmest for, for, for de her sovjetiske tvangsarbejdere, eller for, for russiske og ukrainske tvangsarbejdere, så er det en human katastrofe. Og det er også for den tyske civilbefolkning. Men der skal vi huske, altså hvorfor er de her tvangsarbejdere, på det her sted. Det er jo fordi, altså, som, som du også lige med det her program her, Nazi-Tyskland er et forbryderisk regime, som har bortført de her mennesker fra fra Nogen, og placeret dem som tvangsarbejdere. Øhm, og øh, jamen, stemningerne øh, bliver genopført øh, i september måned, øh, og de kommer også til at fungere som hydroelektriske værker igen, og producere strøm til terrordistriktet. Øh, og og sådan, kan vi overfladisk set, så kunne man måske nok som historiker sige, jamen, så har det ikke den store effekt, men, men, men det har det jo. Fordi tit ofte så, altså, historikere har jo ikke nødvendigvis indsigt i militære forhold. Men, men det her det betyder jo altså, at den tyske rustningsproduktion lider et alvorligt knæk. Og i den her altså, perioden fra, fra maj til september, så er, er produktionen i Rua-distriktet altså hæmmet. Øh, og det vil så sige, at der kommer færre våben, til, til Østfronten. Der kommer færre våben til fronten i Nordafrika. Og samtidig med, så må store dele af, af, af konstruktionsarbejdet på et landvold må afbrydes, og der må allokeres 7.000 mand for at skulle genopføre de her dæmninger. Så det er jo et ressourcedræn i den tyske økonomi. Øh, og vi skal se på, altså, tyskerne må, må jo så også, altså, de må mobilisere ressourcer for at genopbygge de her dæmninger. Det er et dræn i den tyske øh, øh, ressourcebank. Der er jo også det her med... Han diskuterer faktisk i det sidste kapitel om, om hvorvidt øh, britterne. Hvorfor følger de ikke op på det her? Nu havde de ligesom fat om øh, et lemsdel på tyskerne omkring det her område. Hvorfor, hvorfor blev de ikke ved med at angribe de her dæmninger. Nu er i gang med at genopføre dæmningerne. Mm. Og sådan, ja, der, der har man jo opstillet sådan et, et, da, et træstilas og sådan noget. Hvorfor smider de ikke en masse da, da, ud over da, dem og sådan noget? Og, og Spær, han jo nærmest med, at de, ja, det forstår man egentlig heller ikke, at de ikke gjorde det og så videre. Altså, altså, altså russningsminister ja, ja. Spær, hvor det her, det var en af de ting, der var på kontoret, han ja. skulle tage sig af. Ikke? Og der kan man sige det, og det er jo her, hvor, hvor Max Hastings jo viser sig som en dygtig historiker, at for munden, og så siger han, det er man simpelthen en kæmpe stor fejl. Altså, mm. at man ikke, ikke angreb de her genopbygningsarbejder. Øh, og, og, altså, nu kom vi ikke til at tale så meget om, om, om sorberdæmning, men Joe McCarthy, øh, den enelige pilot fra, fra anden gruppe, han, han, han er jo en mand, som forsøger at ødelægge den her dæmning. Øh, ganske vist kommer Brown til senere fra, fra anden bølge også, men der bliver smidt to opkibbomber øh, i nærheden af sorberdæmning, og den bliver jo ikke gennembrudt. Øh, og, og, og man kan sige, i oktober 1944, der vinder jeg skal et 617 tilbage igen, og smider faktisk en øh, to Tallboys-bomber tæt på sorberdæmningen. Men det lykkedes ikke at gennembrøde dem. Og Tallboys-bomber, det er nogle meget, meget, meget tunge bomber, der bliver kastet for meget, meget høj, øh, høj, øh, højt, ikke? Jo, altså forestiller en en kæmpestor dartpil med 10 tons springstof i. Okay, øhm, <laughs> det er det, Det er en, en, en jordskældsbombe, ikke? Uh, og det er også udviklet af Barnes Davis, uh, man kan sige, jo de vender tilbage igen, men man kan sige det er jo for sent. Altså de ville have have opnået en langt større effekt, hvis de hvis de jo så simpelthen bare havde bumble de der genopbygningsarbejder. Og der kunne de jo, der kunne de jo have brugt flade bomber der mange, for at ramme de her byggepladser. Men det gør britterne ikke. Her is Guy Gibson introducing King George the Sixth to the crews who came back. his part in the raid, wing commander Gibson received a VC from the king, and 33 other members of the dam-busting team were decorated. That raid made history as one of the greatest single blows of the war. A crippling attack on the German war effort as a result of the tremendous flooding after the dams were breached. Both the king and queen congratulated the squadron. Ja, øh, kongen, dronningen, øh, det er, den der kommer her, og der uddelt VC, det er Victoria Cross, øh, Allerhøjeste den allerhøjeste dekoration, der gives kun til folk. Den kan, den kan faktisk godt gives på postult, men de andre medaljer, som det er uddelt, det, det, det er kun til folk, der er i live. Så der var altså ikke nogen medaljer til dem, som offrede sig. Ja. Og på det tidspunkt er Gibson jo i, i, i, i live. Så, og man kan allerede høre på reportagen, det bliver fejret som kæmpe triumf. Det kan godt være, der er en 13-14-1500 civile, der er gået til. Så var andre at sige, Ja, 14 dage efter, så havde man et, øh, et, et raid mod, øh, mod øh, øh, Dortmund, øh, hvor øh, 3.500 civile bliver, øh, omkommer. Så øh, en, en 1.400-1.500 civile omkommer ved den her øh, aktion øh, operation. Ja, det er sådan en dag på kontoret, når man er, er, har med bomberkommando at gøre. Så det, det er ikke noget, man tager så, så, tager så tungt. Det her, øh, altså den dristighed, der er, med at man har kunnet lave det her, øh, øh, den her bumpning, ødelægge de her dæmninger, det er noget helt særligt. Øh, det får en helt stor øh, opmærksomhed. Man laver en film om det. Hvad bliver det 12 to år efter? Mm. Øh, man komponerer en march, som bliver spillet den dag i dag. Det står stadigvæk som sådan et øh, i de helt store operationer under 2. verdenskrig? Ja, og den, den står som en markant operation, og, den, øh, øh, og man kan sige, jeg håber også, at lytterne af den her program jo har, kan få det indtryk af, at øh, selvfølgelig er det, er det, er det godt planlagt, men, men der, der er også, øh, held, kommer også til, altså held og tilfælde kommer også til at spille en, en, en nøglerolle i, at det faktisk lykkes at gennemføre den her operation. Altså bare tænk på altså de mange fly, som faktisk bliver skudt ned af tysk øh, anti-luftskytt. Var der kommet tyske natjære på, på vingerne, så havde det her altså set helt anderledes ud. Og man kan sige, det er jo også med, med, med neglene på, på, på klippekanten. Det er jo, det er de sidste fly med den sidste bombe ombord. Bå, både i, i, ved begge dæmningerne at det lykkedes at, at gennembryde dem. Altså de, er, de har ikke flere ressourcer tilbage. 617, hvad sker der med den? Det bliver sådan en specialist drillie herfra? Jamen, de får, øh, som, som allerede er inde på, altså, så får de specialopgaver med, med henblik på at, at gennemføre øh, angreb. Men ja, det er jo ikke sådan, hvor folk de flokkes til, fordi der har jo, der tabes, øh, folk kan jo godt læse statistik, det synes tabstraten er temmelig høj her, så det er jo ikke, at de bliver lidt nødt til at gøre noget ekstra. For ja, men for, for i forvejen, til, hvis, du, hvis du var pilot eller besætningsmedlem i bomberkommand, så vidste du som udgangspunkt allerede, at du havde et meget, meget farligt job, mm. hvor dine overlevelseschancer var relativt små. Så, så det er jo ikke fordi, der, har, der er jo ikke fantastisk mange piloter, som har lyst til at melde sig til noget, der er endnu farligere at flyve for 6-7-7. Som uh, Max Hastings skrev i bogen, at mange piloter de havde, de så på det på den her måde, at jamen, de var, dem, dem, der er ens kolleger, der er døde, jamen, de har bare taget tidligere tog. Endstationen, den kendte vi alle sammen. Ja, ja og ja, et eller andet sted så kan man sige, jamen, hvordan, hvordan tænker soldater? Nogle af dem tænker, at vi ender alle sammen på den der station, altså vi dør. Men, at, men to, soldater tænker også tit og ofte, det kan vi jo se ud fra samtidig kilder, at det, det rammer ikke mig. Hmm. Det rammer de andre. Nej, der, står, der er ikke nogen kugle med mit navn på. Nej, nej. Øhm, men, men det, det fortsætter så. Hvad, hvad sker der med, med, med Guy Gibson? Han, er, ja. han, han, han kan man jo ikke bare sådan sende et sted, og han bliver blevet en ombejlet mand. Og Kvinderne står i kø for og lærer ham at kende, og han bliver også sådan en, de sender til Amerika. Jamen, han kommer jo på en publicity tour øh, også til USA, og, og blandt andet også på et tidspunkt er jeg også par, på den her turné parallelt med, med, med, med, med Winston Churchill. Og han får jo, jeg ja, af gode grunde, han får han var i forvejen en, en held af den, altså den ægte vare, og så blev han jo oprøvet til at få en helt særstatus efter den her operation. Og så skriver han en biografi, som bliver en bestseller, og, og, og hvor, hvor man også hjælper ham med at skrive den, han indtaler den på båndet, og, ja. og så begynder de at gå i gang med at... Og, og skrive den, og de hjælper ham med at skrive den, kan man ja, det, sige. Det, det, det. det er sådan lidt en heldigepos, er det ikke? Jo, det, om... det er et heldigepos, og øh, man kan sige, at Mark Hastings Sæstings en del plads på netop også og faktisk at pille den, øh, Greg Gibsons øh, biografi stykker fordi meget af det, som Gibson skrev om det her, er jo... Øh, det er formentlig skrevet af nogle andre, som ikke var med på den her operation. Og der er også en meget løsrevne vurdering af nogen, som, hvor man tænker, det, det, det passer jo ikke. Så, så, så øh, det er formentlig kan vi sige, et journalistisk produkt. Men, men Gibson vil jo... Han overlever jo ikke krigen, for selvom de øh, jo... De, der er jo ikke nogen... Altså, politikken er jo... Han skal, det er jo vores helt, Ham skal vi have grund rundt mm. og skabe opbakning til det projekt, vi har i gang i. Men så på en eller anden måde så får han jo sat sig selv på et fly. Ja, altså man kan sige, allerede da han får den her, den her operation Chastise, så, så er han allerede, kan vi sige så er han en øh, nedbrudt mand. Altså han, øh, altså, han er hårdt mærket af de her operationer, han har været igennem. Øh, og og øh, både øh, Arthur Harris og Vice admiral Cochrane øh, har jo dikteret flyveforbud for ham, øh, efter han kommer hjem fra den her øh, propagandaturnæ i USA. Og Guy Gibson vil jo enormt gerne tilbage og flyve. Øh, og øh, omvej uden Arthur Harris' og Cochrane's godkendelse, sætter Guy Gibson sig ind i en moskito den 19. september 1944, og øh, skal faktisk flyve det, som kalder man kalder en stiff operation Det vil sige, at han skal flyve foran øh, bombeæskedrillerne, og markere målet øh, med lysbomber. Øh, og øh, det lykkes også, at han er ind over målet, øh, får markeret de her mål, og de gennemfører sådan en, en bombeoperation, blandt andet over München Gladbach. Øh, og så sker der et eller andet på vej tilbage. Hans, hans moskito styrter ned over Holland, over Stenbærken. Øhm, og der har været alle mulige omkring, skulle han være blevet skudt ned af en tysk natia kan det være en til Der var også nogen, der måske peger på, at det kan været en fejl fordi at de formentlig har glemt at åbne for reservetanken. Mange spekulationer, og det vil sige, det er jo en rigtig mytisk død. han død og gjorde af det ægte stof, og man kan sige, at det er det eneste, der findes, der er indtil bevis på, at det var Guy Gibson. Det er faktisk et tøj vaskemærke i nakken fra hans uniformshakke, hvor man kunne identificere ham på. Uha. -huh. Øhm, man kan sige, at det går ikke øh, 617 eskadrillen øh, øh, så godt. Altså, jeg tror, der er 33 mand tilbage, da krigen slut. Mm. Mange af dem er væk øh, ja, altså, meget hurtigt efter. Ja, der er 33 ud af de oprindelige 147, som overlever krigen, så får de jo tilført ekstramandskaber. De altså en række af de der højt profilerede operationer, hvor de smider de her øh, både øh, tallboys tall, tall Og Grand Slam. Og Grand Slam-bomber, hvor de, hvor de gennemfører specialoperationer, og det er, dem, der, det er jo dem, der lykkes at gennem, gennemhåle tyske ubådsbunkers. Det er også dem, der får sænket Tirpitz, øh, og så, de retter også en række voldsomme angreb mod tysk infrastruktur, hvor man rammer øh, jernbaneknudepunkter viadukter broer og veje. Så det vil sige, at uh, succesen fortsætter bare på andre måder, og, ja. og det er Barnes-Willis, der er med til at udvikle de her bomber også? Ja, det er det Jo, det er, det er Barnes-Willis, der, der spiller, han, og han, han kommer til at spille et par løb med, med, med, med, de, med, med 6 7 øh, Og øh, Jamen, altså, og det, det er jo vigtigt også, at faktisk, hvis, hvis vi lige skal dvæle lidt ved Barnes-Willis, fordi man kan godt få sådan et indtryk af, at han var sådan, at det bare var en videnskabsmand, som var optaget af at udvikle de her våben. Men Mark Hastings i hans bog gør jeg faktisk ret meget ud af også at understrege, at der Barnes-Willis den, den, den, øh, den, den 15. maj 1943 står over for de her medlemmer Eske Drilje 617 og ser de her unge mennesker, skal gennemføre hans operation her, så, så, så går realiteterne jo op for ham. Han er jo meget berørt af det her. Øh, og øh, barn... og taler og tale om, øh, at de her unge mennesker øh, mistet livet den aften. Den ja, ja, og så den den Den 16. og 17. maj, så er han jo dybt berørt, og han er jo fuld af tårer den, den 17. maj, da han jo så erkender, at, at, at så mange unge mennesker har mistet livet som følge af hans idé. For det var jo hans projekt, det her. Og øh, han ender også med at blive adled øh, øh, senere hen, ja. øh, og får også øh, sin del af... af af, hvad hedder det, øh, korset, og stjerner på, mm. kunne, kunne, man, kunne man sige. Øh, Bomber Harris, han mener faktisk øh, hele, hele vejen igennem, at det her, det var en operation, der var, var rent spil af ressourcer, men på overfladen, der spiller han med, og siger, dem det er jo, ja, altså, han forsøger sig, det en del af æren. For altså, om, om natten der i, i Bomber Commandens hovedkvarter, der i St. Winston's Hall, øh, efter telegrammerne er tækket ind, at begge dæmningerne er, er smadret, så, så skulle øh, Arthur Harris jo have sagt til til, til Barnes uh, Willis, at fra nu af, du kan sælge mig en lyserød elefant, hvis det skal være det. Ikke? Altså, jeg er villig til at købe hvad som helst. Ikke? <laughs> men, men, uh, det er en sjov, ikke du? Uh, yeah. men, men det stakker ikke så dybt, fordi uh, uh, man kan sige, det er jo ikke præcisionsbombardementerne der vinder frem. Arthur Harris' strategi med de her flade manger er kommet for at blive, og det er jo den måde, som, som Bomberkommand gennemfører sin kampagne både i, uh, i, uh, i 43 og i 44 og helt frem til 45 altså kun lige med en kortvejs afvielse i forbindelse med, med med kampen i Normandiet, hvor landkasterbommaskinerne også bliver indsat, som kan vi sige, som taktisk luftstøtte. Men ellers så var så var øh, strategien det var de her flade der mangler de tyske byer. Vi har i dag talt om Operation Sarskeis, øh, en bog øh, skrevet af den øh, britiske historiker, og forfatter og journalist Max Hastings, Sarskeis the Dam Busters. En bog, der indtil videre kun er kommet på engelsk. Tak til dig, Sten Andersen, historiker, øh, arkivar ved Rigsarkivet øh, og, og, og meget andet, og fordi du havde lyst til at medvirke her i, i programmet. Hilders Aslø er slut for i dag. Teknikken sad Louis Freckenberg. Jeg hedder Jarl Kortue og vært til retlægger af programmet. Du kan genhøre dette program og de andre programmer i serien via berniske.dk-podcast eller en af de øvrige podcasttjenester. Det er også på de øvrige podcasttjenester, at man fra efteråret 2021 også kan høre alle ældre afsnit, som bliver produceret af Radio Husk, du kan også melde dig ind i programmets Facebook-side. Bare søg på Hitlers Æløer. Vi slutter i dag desværre uden musik. Det kan lytterne selv afspille, da vi for tiden ikke må spille musik. Det oplagte vil være at google og afspille den meget kendte Dampster-smars, som vi hørte småbider af i traileren til filmen her i programmet tidligere. Tak for i dag.